Kapitola 26. Kurovcům velí šalia, část druhá. Když 18. rána vyšlo slunce, kurovci spálili karnu a ostatní zabité bojovníky a pak nastoupili do kučárů a skupili se. Jejich zármutek se proměnil v netečnost, která pramenila z pohledu na všechnutu smrt a zkázu. Na bitvu se připravovali téměř mechanicky. Dur Jordana se rozhlédl po zbývajících bojovnících. Který z nich by mohl být hlavním velitelem během pravděpodobně posledního dne války? Jasnou volbou je Kripa, ale ten zřetelně projevuje nechuť dál bojovat. Princ pomyslel na ašvatámu. Jako učitelův syn je další možností. Když se ho však zeptal, odpověděl. Myslím, že bys měl vybrat šaliju. Původem, odvahou, silou, slávou a všemi ostatními schopnostmi nás všechny převyšuje. Vzdal se náklonosti ke svým příbuzným, přidal se k nám a neúnavně bojoval. Nechť vede naše vojáky, tak jako Skanda nebešťany. Ostatní bojovníci zatleskali a slovům, Obklopili ze všech stran šaliju a křičeli. Vítězství, vítězství! Dur Jordana se skočil ze svého kočáru, se sepětýma rukama k němu přistoupil a řekl. O hrdino, opět tě přicházím požádat o laskavost. Staň se naším velitelem. S tebou v čele vneseme řad nepřátel strach. Nikdo mezi námi není tak hrabrý a mocný jako ty. O nejpřednější z králů, ujmi se velení těchto jednotek, tak jako Kártikeja velí armádám bohu. Šalia, jenž se vzdal veškeré naděje, že z bitvy vyvázne živý, v návrh přijal. sepěl ruce a odpověděl mu. O králi mocných paží. Postavím se pádovcům bez obav. Vytvořím mocný šik a porazím jejich shromážděná vojska. Nestrácejme čas a vyjeďme do bitvy. Duryodana Šaljovi provolal slávu a nechal ho prohlásit velitelem, přičemž mu osobně lil na hlavu posvěcenou vodu. Kurovci zařvali jako lvy a rozezněli tisíce bubnů. S novými nadějemi vyrazili na bojiště a po čalijovým vedením se roztáhli do útvaru připomínajícího orla. Z původních 4 milionů kurovských bojovníků zbylo jen 10 tisíc slonů, jedenáct tisíc bojovníků na kočárech a stejný počet jezdců a pětset tisíc pěšáků. Roztáhli se do jejíře a odhodlaně pochodovali na bojiště, Rozhodnutí bojovat na život a na smrt. Judištěra slyšel radostné výkřik kurovců. Dostal zprávu, že velitelem byl ustanoven šália a řekl. Okéšavo, co je podle tebe třeba udělat? Plně spoléhám na tvoji radu. Krišna vypadala zamišleně. Znám šalju jako nejlepšího bojovníka. Nelze ho podceňovat, o králi. Je zmocněn postavením velitele a nebude o nic slabší, než bíšma, Drona či dokonce karna. Přesto si myslím, že ho můžeš zabít. Nevidím nikoho jiného, kdo by toho byl schopen. Vzhůru, ó hrdino, a zabij ho jako šakra démona šambaru. Nyní, když se překonal, nezměrný oceán korovců, se neutop v malém rybníčku šalí. Projevil v bitvě všechnu svoji kšatryskou sílu a asketickou moc. Šalíův včas nepochybně nadešel. Judištěra nastoupil na kočár a myslel přitom na Krišnova slova. Jistě se vyplní. Vzpomněl si na slib, že zabije šalíů. Bylo příhodné, aby madráský vládce Skonal pod rukama svého drahého přítele a synovce. Bude to tvrdý boj. Oba byli skutečnými mistry boje s oštěpem a již se střetli v několika divokých soubojích. Ten příští bude jejich poslední. Pádovští vojáci pochodovali do bitvy s drešta dumnou v čele. Boj nedlouho začal. Jakmile Šalia v dálce spatřil Judištyru v bílý slunečník, pobídl vozataje, aby jel přímo k němu. V zápětí se mu do cesty postavilo velké množství bojovníků na kočárech, kteří ho zasypali šípy a oštěpy. Král Madrásu zůstal neochvěně stát a odpověděl salvami zlatě opeřených šípů, které srazily desítky těchto bojovníků. Zbývající dva synové karny Satya Sena a Chitrasena, zaútočili na nakulu, jako když v lese zaútočí dva tigři na slona. Zahalili ho ostrými šípy a přesekli mu luk. Pánův syn však nasadil tětivou dalšímu luku, a útok opětoval. Se smíchem zabil Satya sénovi čtyři koně a čitrasénu zasáhl třemi ostrými šípy do hrudi. Satya séna vyskočil na bratrův kočár a oba princové stáli bok po boku a stříleli na nakulu šípy. Neotřesený nakula mrštil zářivou šipku napuštěnou olejem a podobnou strašlivému hadovi. Zasáhla Satya sénu a probodla mu srdce. Jeho bratr zařval hněvem a zesílil svůj útok na nakulu. Zabil mu koně a rozbil mu kočár. Nakulův syn šatáníka viděl svého otce bez kočáru a pod útokem a tak mu přispěchal na pomoc. Vzal ho na svůj kočár a Nakula pokračoval v boji. Vypustil velké množství šípů, které protivníka vyvedly z rovnováhy a pak vystřelil šíp s ostrým jako přitva ve tvaru půlměsíce. Zasáhl čitrasénu do krku a ocekl mu hlavu, která slétla na zem. Princ padal dopředu z kočáru na zem jako podtjatý strom. Kurovští vojáci sledovali, jak Nakula zabil dva Karnovy syny a dali se na ústup. ja jej však opět se skupil. Stál neohroženě v bitvě tváří v tvář nesčetným pádovským bojovníkům. Kurovci vedení krypou a varmou zaútočili na pádovce s hlasitým řevem. Narazili však na pevné řady vojáků pod vedením Drištadomny a Sátjakýho. Obě armády se srazili s ohlušujícím řevem. Vzduchem se vznášel kouř z ohnivých zbraní, vypuštěných mocnými bojovníky na kočárech a také pach krve. Šália se probojoval hustými pádovskými řadami a přiblížil se k Judištěrovi. Napadl ho přívalem šípů, ale Judištěra je všechny zastavil vlastními. Zatímco se spolu potýkali přední bojovníci obou stran, Judištěra svedl prudký souboj se Šaljou. Vyměňovali si šípy, které se srážely ve výšce a vytvářely tak spršky jisker. Oba mocní hrdinové stříleli planoucí šípy z luků podobných bleskům a podobali se Indrovi a Balimu, bojujícím o vládu nad vesmírem. Judištěra se záměrem zabít šalju náhle vypustil šíp se širokým ostřím, kterým srazil protivníků v prapor. Zuřící šalia odpověděl tisícovkami šípů, jež zasáhli Judištěru po celém těle. Zcela ho zahalili a s ním i jeho koně, kočár i vozataje. Judištirovi přišli na pomoc bratři a zaplavili šáliu dlouhými ozubenými šípy. Madráský král rozpoutal zuřivý boj s podporou krypy a ašvatámi. Pádovci ho nikdy neviděli tak hrůzostrašného. Jeho šípy nacházely slabiny protivníků, kteří padali vzad ze svých kočárů, ochromeni silou jeho útoku. Šalia odolal spojenému útoku Judištyry, Sátjakýho, Bými a dvou synů svojí sestry Mádrý. Durjó mu přijel na pomoc s krytavarmou po boku. Dlouhou dobu zuřila mezi oběma mocnými hrdiny strašlivá bitva, ve které se rozněvaně snažili jeden druhého zničit. Mezitím byl Arjuna obklopen zbývajícími bojovníky armády Trigartu. Pánův syn je nemilosrdně pobíjel a oni spustili úzkostný křik. Až Vatáma je slyšel a hnal se k nim, aby jim pomohl. Když se mu nepodařilo přesečit Duryodanu, aby válku zastavil, rozhodl se bojovat až do konce. Jeho otec a téměř všichni přátelé byli zabiti. I kdyby byl dohodnut mír, pro co měl žít. Drónův syn nedbal na Vyasadevova varovná slova a ze všech sil napadl Arjunu. Oba kmotřenci zapomněli na dřívější přátelství a vrhli se na sebe jako dva rozuření bíci, kteří se snaží navzájem nabrat na rohy. Obloha byla plná jejich šípů a nad jejich bitvou žasly i nebešťané. Arjuna nabil vrchu a zabil soupeři čtyři koně i vozataje. Ašvatáma stál nebojácně na svém nepohyblivém kočáře a dál odolával Arjunově útoku. I během boje s pándovským synem zasypával šípy další pándovské vojáky a stovky jich zabil. Náhle se Surata, mocný pándovský bojovník na kočáru, s mohutným řevem hrozivě přiblížil k Ašvatámovi. Ašvatáma se skočil na zem s lukem v ruce, na tětivu přiložil ostrý šíp a napnul luk až k uchu. Vší silou vystřelený šíp proletěl přímo suratovou hrudí, rozťal mu srdce, vyletěl z zády a zavodl se do země. Ašvatáma rychle přiběhl ke kočáru zabitého soupeře a vyskočil na něj. Mnozí další kurovští bojovníci, vedení šakonim a ulukou, mu spěchali na pomoc. Pak se strhla hrozivá bitva mezi Arjunou a kurovskými bojovníky, které podporovali tisíce vojáků. Nedaleko od Ašvatámy dá s hrozivou silou bojoval Šalia. Pozbuzen myšlenkami, na slavné vítězství nebo smrt a dosažení nebeských končin. Nedaleko od Ašvatámy, dál s hrozivou silou bojoval Šalia proti všem pánovským hrdinům, pozbuzen myšlenkami na slavné vítězství nebo smrt a dosažení nebeských končin. Stál na kočáře, zářil jako bůh slunce a nikdo jim nedokázal otřáz. Jeho šípy létaly v nekonečných řadách do všech stran. Tisíce statečných pánovských bojovníků přišli o život ve snaze se k němu přiblížit. Judištěra si připomněl svůj slib a Krišnova slova a hnal se vpřed směrem k šaliovi. Madráský panovník, stojící nedaleko Judištěry, vypadal jako planeta Saturn vedle měsíce. Oba muže zaduli na lastury a ovzduším otřásl hromový zvuk. Upírali na sebe planoucí oči, pak se vzájemně vyzvali a jeden druhého zahalili vlnami šípů. Se zraněními po celém těle připomínali stromy kinšuka a šálmalí v plném květu. Vojáci pětě sledovali bitvu a nedokázali říct, kdo zvítězí. Zda Judištira zabije Šalju a získá zemi? Nebo jestli Šalia po zabití pádova syna věnuje zemi Duryodanovi? Šalia vystřelil ocelové šípy, které se zavodly do Judištirových kožených chráničů prstů a roztěli mu luk vedví. Judištira se na kočáru rychle otočil a uchopil další luk. Nasadil mu tětivu a opět se obrátil čelem k soupeři. Vyslal mnoho rychle letících šípů, které šaljovi zabili čtyři koně i vozataje. Pádovský král potom zahlil šalju stojícího na nehybném kočáře stovkami palčivých šípů, které jim otřásly. A Švatáma přispěchal souženému madrázkému králi na pomoc a vzal ho na svůj kočár. Duryodana Jenž souboj pozoroval, nechal v několika okamžicích Šaljovi přivést další mohutný kočár. Šalja nastoupil a zaútočil na Judyštyru. Obrovská železná kola jeho kočáru zněla jako hrom. Chráněn z boku dalšími bojovníky, se hnal vstříc Judyštyrovým salvám zlatě opeřených šípů. Šalju i kurovské hrdiny, který ho podporovali, Vyzvali je rovněž Bíma, Sátjaky a Dvojčata. Boj mezi Judištyrou a Šaljou připomínal zápas dvou mladých tigrů v džungli o kus masa. Zraňovali se šípy v píše nad svojí odvahou. Šalia zároveň napadl Judištyru a Býmu a zbavil je brnění. Dobře mířenými šípy Judištyrovi zabil čtyři koně i z když krále i jeho bratra omráčil, začal pobíjet pádovské oddíly. Býma bez sebe hněvem vystřelil dlouhé šípy, jež zabili Šaljovi koně a na místě ho zastavili. Vyslal dalších sto šípů s ostrým jako přitva, které mu brnění. Šalja vzal lesklý ocelový meč a štít ozdobený tisíci hvězdami. Seskočil z kočáru a hnal se přes pole k jako je střáb vrhající se na kořis. Býma pečlivě zamířil a šípem se širokým ostřím rozsekl šaljův meč na dva kusy. Dalšími dvaceti mu rozlomil štít a radostně vyrazil bojový pokřik. Ostatní pádovci se rozesmáli a zatroubili na svoje mléčně bílé lastury. Když kurovci viděli šaliu zbaveného brnění a kočáru, naplnila je obava. Judištěra, se trvávající na svém kočáru bez koní, vzal velkou zlatou šipku s rukojetí vykládanou korálem a posetou drahokami. Pádův syn zdvihl zářící šipku a rozněvaně se zahleděl na šaliu, jako by ho chtěl pohledem spálit. Pronesl mantry, Ší silou vrhl zbraň a vykřikl: Si mrtev! Šipka letěla k šaljovi jako meteor padající z oblohy. Šalia vykřikl a snažil se ji při dopadu zachytit, ale proklouzla mu mezi rukama a zasáhla ho do hrudi. Hladce jim prolétla a zarila se do země. Ze šaliových úst, nosu a uší vytryskla krev, paže mu vzhůru a padl k zemi jako horský vrchol zasažený bleskem. Když padal, země jako by mu vyšla vstříc, tak jako vstává drahá manželka, aby oběla svého milovaného chotě. Poté, co si tento král tak dlouho užíval země, padl nakonec do jejího náručí a zemřel. Judištěra se svými bratry vítězně zařvali, zatímco kurovci vykřikli úzkostí a zbavení odvahy prchli z boje. Pándovští vojáci se chopili příležitosti a s pozdviženými zbraněmi zaútočili na zoufalé nepřátele. Judištěru napadl šaljův mladší bratr. Zasáhl pándova syna s hlukem ozobených šípů které se mu zavodly do těla. Judiš teda si útoku nevšímal. Rychle pozvedl luk a odpověděl šípy s ostrím jako břitva, které rozštíply útočníků v luk. Jedním šípem mu srazil prapor a dalším hlavu. Sličný princ, stejně jako jeho starší bratr, padl po hlavě z kočáru na zem. Duriodana přilížel se zoufalstvím v očích. Všude kolem něho v hrůze prchali jeho vojáci a nechávali ho, ať s pádovci bojuje sám. V prudkém záchvatu zuřivosti bojoval jako šílený, co mu síly stačily. Jeho šípy létaly jako planoucí komety do všech stran. Nikdo se k němu nemohl přiblížit a sám odolával všem znešeným pádovským hrdinům. Jakmile krita varma krypa a ašvatáma viděli duriodanů statečný odpor vůči nepřátelům, přispěchali mu na pomoc. Čtyři kurovští bojovníci zastavili pádovskou armádu jako pobřeží odolávající oceánu. V posledním zoufalém pokusu tento den zvítězit se drali k Štyrovi, který dosud stál na svém znehybnělém kočáře. Když to viděli Býma, Sátjaky, Držta Dumna a pět draupaděných synů, obklopili pádovského krále. Následovala výměna mezi těmito bojovníky a čtyřmi kudovci, při níž se obloha zaplnila planoucími šípy. Šaljova armáda madraků se zhlasitými výkřiky hnala zpět do boje. Kde je Judyštire? Kde jsou Driště na a býma? Okamžitě je zabijeme. Když se tito bojovníci vrhli do potičky, přivítali je salvy šípů bistrálné pádovci. Pádali po stovkách, rozsekání na kusy a zůstali po nich rozbité kočáry a zabití koně. Jakmile řady statečných bojovníků padly k zemi, ti, co je následovali, klopítali a padali z kočáru. Koňa ržáli, nebo tím vozatajové tvrdě přitahovali úzdy ve snaze vyhnout se tlačenici. Dešť ohnivých šípů neustával. Svalnaté paže a hlavy ozdobené zlatými přilbami padaly k zemi po tisících. Arjuna, který zničil zbytky Trigardské armády spolu se Šakunyho horskými bojovníky, zaměřil svoje neomilné a neodolatelné šípy na Madraky. Zakrátko zabil dva tisíce slonů i z jejich jezdci. Když výjel mezi Madraky, spustili vyděšený křik. v syn a jeho bratři je nemilosrdně kosili a tak vzali nohy na ramena. Zjistili vše, že před nimi stojí další pádovští hrdinové. Začali tedy křičet na Duryodanu, aby je ochránil. Šakuny slyšel jejich žalostné výkřiky, přijel k Duryodanovi a řekl mu. Arjuna pobyl celou moji divizi a teď zabijí statečné madraky. O králi, schromáždí naše jednotky a okamžitě jim jeď na pomoc. Duriodana upřel na svého starého strýce nepřítomný pohled. Jeho mysl se utápěla v zoufalství. Z jeho vojska již nezbývalo mnoho. Ti, kteří nepadli, utíkali. Ve snaze povolat je zpět do boje, si vykřičel hlas do ochraptění. Válka určitě nemůže trvat již příliš dlouho. Duriodana pohledem přelétl. Tento bezútěšný výjev. Pán vojáci s radostnými výkřiky pronásledují jeho prchající vojáky. Přežívá již jen hrstka jeho nejodvážnějších bojovníků. Kripa a švatáma, kryta varma a několik dalších. Ty podporuje necelých 20 tisíc vojáků. Durjóda na plačtivým hlasem pronesl. O strýče, v mysli neustále slyším Vidurova slova. Jen z nevědomostí jsem nedbal jeho moudrých rad. Jen pohleď na běh osudu. Naše kdysi hrdá armáda je prakticky zničena. Býma s Arjunou způsobili mezi našimi muži spoušť. Co dělat? Z této války se nemohu vrátit poražen. Mohu volit jen mezi vítězstvím a smrtí. Vydejme se ještě jednou naposledy do boje a mějme na paměti nejvyšší povinnost k šatry. Vynalož veškerou svoji sílu, o, synu Subali. Možná ještě dnes zvítězíme. Oba kurovci rozkázali vozatajům, ať pobídnou koně a vrhli se s bojovým pokřikem do potičky. Pánovci však byli připraveni. S vítězstvím na dohled se pevně postavili svým zoufalým nepřátelům a kosili je vlnami smetonosných šípů. Duryodana s hrůzou přihlížel, jak byli téměř všichni z jeho zbývajících bojovníků pobyti. Krišna viděl, že kurovci jsou téměř poraženi a řekl. O, Dananjayo, tato válka je v zásadě u konce. Miliony bojovníků na obou stranách byly zabity. Naše oddíly teď kurovce početně převyšují. Vše, co je třeba pro zajištění našeho vítězství, je Duryodanova smrt. Pokud ho nezabijeme, nebude těmto nepřátelským činům konec, protože porážku nikdy nepřizná. párto, pokus se ho zabít a ukončit tento strašlivý spor. Arjuna se podíval na Krišnu držícího opratě který navzdory svému zranění jen zářil. O Mádhavo, máš pravdu. Zlovolný Dritráštrův syn bude bojovat do posledního muže. Vypadá to, že nikdo neunikne smrti. Býma zabil všechny Durjodanovi bratry. Určitě v souladu se svým slibem zabije i samotného Durjodanu. Tam stojí Sušarma, můj starý nepřítel. Jeho čas nadešel. Okéšavo, zavez můj kočár k tomuto králi. Arjuna ukázal na sušarmu, který na pánovské vojáky vypouštěl planoucí šípy. Krišna pobídl koně a za několik okamžiků stál Arjuna před sušarmou podporovaným čtyřmi trigardskými princi. Okamžitě ho jako jeden muž napadli stovkami šípů. Arjuna, jenž se pohyboval ladně a obratně, zaútočil na prince jako hladový lev na jeleny. Šípy s ostrým jako břitva je zabil všechny čtyři a potom se obrátil k sušarmovi. Zasáhl panovníka do hrudi třemi mocnými šípy a čtyřmi dalšími mu zabil koně. Jiným šípem se širokým ostrým mu srazil prapor a nakonec dlouhým zlatým šípem, posíleným mantrami, probodl Sušarmovi srdce. Když se Sušarma skácel z kočáru, Arjuna se vrhl mezi vojáky, kteří ho podporovali. Nedaleko řval Býma a Máva je kým zautočil na Durjodanu. Kurovec mu udatně vzdoroval a držel v šachu tisícovkami šípů. Poblíž bojoval také sáteky s krytavarmou a dryšťa dumna a dvojčata s krypou a ašvatámou. Zatímco tyto hrdiny zaměstnával boj, sádéva spatřil šakunyho útočit na pádovskou armádu. Vzpomněl si na svůj slib, nechal krypu krypou a hnal se k šakunimu, vyzýva jeho k boji. Když se k němu šakuny otočil, Sahadéva vystřelil hrozivé šípy letící rychlostí větru. Okamžitě přesekl šakunyho luk a zlomil mu žerť praporu. Neohrožený šakuny vzal jiný luk a velmi energicky se bránil, přičemž zasáhl soupeře salvou mocných šípů. Sahadéva šakunyho útok obratně odrazil a odpověděl 60 ostrými šípy, které šakony mu probodaly celé tělo. Následovalo dalších osmdesát, které šakony ho na plošně kočáru roztočily kolem své osy a luk mu vylétl z ruky. Úlůka si všiml, že jeho otec je v úzkých a zautočil na sahadébu desítkami ozdobených šípů. Sahadéva se okamžitě otočil k úlůkovi. Vysřelil šíp s ostřím ve tvaru půlměsíce, který prosvištěl vzduchem a srazil u hlavu. Mohutný bojovník spadl z kočáru a hlava se mu s vytřeštěnýma očima a náušnicemi zářícími s prachem pokryté země odkutála pryč. Šakony vykřikl a s očí mu vytryskly slzy. Upamatoval se nám Vidorova moudrá slova. Chovat nepřátelství k pádovcům byla vždy pošetilost. Subalův syn, stále vystavený Sáhájevovu útoku, si smutně vybavil svůj život. Na svou původní zlobu vůči Bíšmovi, za to, že dal jeho sestru slepému dritaráštrovi, již dávno zapomněl. Poté, co se zpřátelil s Danou, se zaplétal do stále větších proradností, třeba že si v srdci uvědomoval, že to jednoho dne bude mít hrozné důsledky. Přesto se nezbavil vlivu hněvu a připoutanosti. Ani v nejmenším nebral na vědomí pravdu a doufal, že se mu svojí prohnaností nějak podaří pándovce zničit. A teď ponese následky. Oheň hněvu pándovců se rozhořel v obrovský požár. Celá jeho armáda i syn padly přímo před jeho očima. Šakuni si vzpomněl na povinnost bojovníka a upřel na sádévu zlostný pohled. Snad bude alespoň moci před vlastní smrtí pomstít syna. Zdvihl luk a přiložil k němu hrozivě vyhlížející šíp, ale ještě než jej mohl vypustit, sádéva mu luk rosekl třemi šípy s ostřím jako břitva. Šakony rozněvaně vykřikl, uchopil šavly a mrštil ji na nepřítele. Sahadeva rotující šavli okamžitě rozsekal na kusy, než k němu vůbec stačila doletět. Právě v tom okamžiku na něho šakony vrhl hlasitě svištící hrozivýky. Sahadeva ký zasáhl s lukem šípů, kterého rozbili na kusy. Šakony po něm pak mrštil šipkou, ale pádův syn odrazil i Když Šakuni viděl, že jeho zbraně padají neškodně na zem, jako naděje bezbožného člověka, dostal strach a utekl z boje. Sahadeva si připomněl slib, že Šakuni ho zabije a pustil se do jeho pronásledování. Křičel na něho, ať se otočí a bojuje, ale Šakuni ho neposlouchal. Sádeva ho dohnal a vykřikl. Proč se vzdáváš svojí povinnosti, ty hlupáku? Vzpomínáš si, jak se sradoval na schromáždění kurovců, ty zlotřilče? Ty a hříšný Duriodana jste poslední dosud živí z těch, kdo nás zesměšnili a urazili naši královnu. Ne Nevšak nadlouho. Teď ochutnej plody svých zločinů. Postav se mi v boji. Úseknu ti hlavu jako když se sklízí zralý plot. Šakony vyprovokovaný Sahadevou zastavil kočár a otočil se, aby bojoval. Uchopil zlatem a drahokami zdobený oštěp, ale jakmile ho zvedl na rameno, zbyly z něho jen kusy. Sahadeva vystřelil palčivé šípy s ostrím jako přitva, které šakony mu utrhly paže a poté mu šípem, zářícím jako oheň, srazil hlavu. Šakuny padl a z těla mu vytryskla krev. Kurovci propukli v nářek. Durjorena vykřikl a upustil luk. Všichni ostatní bojovníci kolem něho odhodili zbraně a dali se na útěk. Přežila jen hrstka kurovských vojáků a ti byli obklíčeni pándovskými jednotkami. Bojovali dál bez možnosti uprchnout, ale brzy padli. Když Duryodana viděl, že je sám, otočil se a prchal z bojiště. Seskočil z kočáru a hnal se do okolních lesů. Běžel tak dlouho, dokud nenarazil na velké jezero. matku a s nadějí, že si zachrání život, vstoupil do vody. Když se ponořil, Díky jogové praxi udržoval svůj životní vzduch v oběhu a použil misickou sílu, aby vodu kolem sebe přivedl do tuhého stavu. Po Duryodanově útěku zbyl jen Kripa a Švatáma a krytavarma. Jelikož byl jejich vůdce pryč, rozhodli se také utéci z bojiště. Cestou potkali Vyása Dévu, který jim řekl, kde najdou Duryodanu a pak zmizel. Tři bojovníci se odebrali k jezeru a poblíž si všimli Durjódenova svrchního svrchního oděvu. Pochopili, že vstoupil do jezera a padli s nářkem k zemi. Běda, král neví, že jsme naživu. V zoufalství se ponořil do tohoto jezera, aniž by věděl, že není ještě vše ztraceno. Pomalu vstali a šli ke svým kočárům. Rozhodli se vrátit do kurovského tábora. Když přijížděli ke strážím, viděli, že naříkají. Tři muži pokračovali dál do tábora, kde je čekali podobné scény. Slyšeli hlasitý nářek žen z královských rodů ve svých stanech, který zněl jako křik hejn orlovců. Stráže vyváděli ženy ven a usazovali je na kočáry, aby se vrátili do města. Šaty měly neupravené, vlasy roztuchané a ozdoby odhodily. Byl na ně žalostný pohled. Mnoho mužů vyráželo do hasty náporu, jelikož nedokázali déle se trvat v opuštěném ležení. Ve spěchu povíhali sem a tam. Báli se, že by každým okamžikem mohli přijet pánovci a pozabíjet je. Tři bojovníci nedokázali snést tuto truchlivou atmosféru a vrátili se k Duriodanovu úkrytu. Krypa se postavil na břeh jezera a hlasitě zvolal. O králi, vynož se a postav se svým nepřátelům. Pohleď, jak muži ve tvojí nepřítomnosti podléhají nářku. Pándovci jezdí po poli a hledají tě. Jejich armády byly zničeny. Bojují s nimi. A vládní zemi. Nebo vystup na nebesa, pokud tě zabijí. Proč tady otálíš? A švatá má kryta varma a já jsme zde, abychom ti pomohli. Budeš-li pokračovat v boji, jistě zvítězíš. Durjoda na sedící na ní jezera, kripu slyšel. Zvolal. Naštěstí jste vy tři hrdinové přežili. O nejpřednější z lidí. Jen mě tu nechte chvíli se zotavit a pak se určitě znovu pustím do boje. Jste také unaveni a měli byste si odpočinout. Až se občerstvíme, můžeme se vydat do bitvy. Obojovníci mocných paží, jste vznešení a vaše odanost ke mně je velká, ale teď není vhodná doba k předvádění síly. Dnes si odpočiníme a ráno se k vám připojím v boji. O tom nemějte žádné pochyby. A švatáma odpověděl: Vynoř se, ó králi, kež se ti dobře daří, ještě nepřítele porazíme. Přísahám při všech svých zbožných činech, darech a samotné pravdě, že zbývající pánovce zabijí. Jestli uplyne tato noc a mně se to nepodaří, nebudu se znovu radovat z provádění obětí, což činí potěšení všem zbožným lidem. O králi, dokud nebudou mrtvi, nesej mu si brnění. To je jisté. Když Ašvatáma volal na Duryodu, přišla k jezeru skupinka lovců. Byli unaveni celodenním lovem a chtěli uhasit žízeň. Jakmile spatřili tři mocné kšatry, ukryli se ve křoví a poslouchali. Pak pochopili, že v jezeře je ukryt Duryodana. Naslouchali jak se bojovníci bez úspěchu snaží Duryodanu přesvědčit, ať výjde ven a pokračuje v boji. Kurovci je však nespozorovali. Lovci přihlíželi bitvě mezi kšetry celého světa a věděli, že je pándovci jistě bohatě odmění, pokud jim řeknou, kde je Duryodana. Tíše tedy vstali a vydali se do távora pándovců navštívit Judištyru.